Blacker, blacker, blacker. Det är ju så, va? Hej och välkomna till den här nya podcasten som jag valt att kalla Vi firar podcast. Innan jag presenterar dagens gäst så kan jag förklara syftet med podden. och Det är väl helt enkelt att jag vill lära känna mina kompisar bättre. Och att de kan lära känna sig själva bättre känns vi gälla UR-program på SVT2. Ja, mannen som ni nyss hörde känner ni kanske alla igen. Men vi ska, vi ska gå igenom här. Jag har hittat, kommer du ihåg en här bästa vännerbok man hade? Mm, ja. Och frågor som tillhörde där. <laughs> Jag har hittat lite sådana, så vi ska gå igenom dem. Vi går igenom först en liten del, sen så kanske vi, vi får ju spinna vidare. Liksom. Ja, men precis. Men det är ganska många frågor, men vi delar upp det lite. Så vi börjar kort och gott med namn. Jag heter Karl erik Andersson. Är... Nej, det kanske räcker det. Det var bara namn du frågade. <laughs> Har du något smeknamn? Uh, lörpa. Dretlörpen. L Lörpen. Lortlörpen. Uh, nej, det är det, tror jag. Född. Uh, 12 februari. Att jag har tuggat i så jävla implanti är det så alltså in, inplanerat svar bara 12 februari 1991 jag är 25 vådar Vintrar. ja det det är väldigt man själv. det får stå för dig ja det förstår för dig bor jag bor i oslo kommer ni från Åmål. men jag bor i oslo vid inspelande stund. Ja, jag, ja, precis. Tanken är väl att jag ganska snart ska, ska flytta. Du blir ju utsparkad från Oslo. Lite så, ja. Eh... Av staten. <laughs> av staten. <laughs> och vänner. <laughs> så, så alla gäller. <laughs> <laughs> eh, och så, vad alla säkert vill veta. Vad har du för hårfärg? <laughs> jag, skulle, jag skulle säga en sån här dålig bakfylle bajs brun. Jag kollar på det nu och det ja. är ja, <laughs> spottom. Uh, ja, nu pausar vi lite bästa vänner frågorna mm. här, här har vi ett inslag som, som jag kallar Så minns vi Erik Andersson. ja Och det ska väl egentligen gå ut på mitt första minne med personen i fråga. Och kanske ett minne som jag tänker på när man... Men vi har varit vänner ganska länge. Ja, det får man ändå ge oss. I 15. Fem... Åren och sådär. Mm. Ja. Hur gammal är man när man börjar sexårsgruppen? Man är ju... Ja, men det blir närmare <skratt> 20 år. <skratt> Hur gammal är man när man börjar i sexårsgruppen? <skratt> <skratt> men det är det som jag tror är så jävla ologiskt. Jag tror att eh, man är fem. Ja, vad är det? ja kanske fyller ja. sex. Ja, men precis. <skratt> ja. Men så, jag har liksom inget, minne, jag har inget första minne av dig. Nej. Men jag eh, får fr fråga mamma eh, dagen inför detta då. Ja. Men det enda hon kommer ihåg var liksom att jag, jag hade ju inga vänner på jag fick ju flytta från mitt eh, som du blir utsparkad i och jag utsparkad i mitt dagis. Ja. <här> <här> Men vad du gick med på det gula dagiset som var här borta bara. Alltså blir det rätt? kronan Kronan. Ja. Nej fast det gick ju i sexårsgruppen. Ja. Jag gick ju på Kristinebergs dagiset. För och... där har jag liksom det första minnet. På, uh, vi kan ta det då för uh. Fast det mamma sa då var att uh, jag inte hade, Hon var orolig liksom för att jag inte hade någon Alla mina gamla kompisar gick ju på Röstparks skolan mm. då uh, Och Lollo blev typ Hemskolad eller sådär <laughs> <jag inte> <laughs> Så jag hade lite med henne heller. Men då, då klickade vi direkt som mamma uh. Uh, Men har du, vad har du för minne från kronan Nej men det är, för jag gick ju på uh, Vad heter det mm. Och då blev det någon så här dag Tror jag så Kronan och Örnes eh, skulle hänga tillsammans ja. Och då Då vet jag Det, är liksom så här, det var en fiskbamp och så var det igång <laughs> Och på den vägen ja. där. Och på den, den vägen Har du varit ja. Men När jag tänkte tillbaka För vi ville ha en sån här gammalt minne ja. Så kom jag på ett När vi leker hemma hos dig I ett ja. hus på Kottevägen Och på det övervån blir <laughs> Nej, vi är uppe på övervåningen ja. och så det som är ditt rum nu, mm. vägg i vägg med det så finns det ett förråd. Ja. ja, just det. Jag kommer ihåg att vi gick in där för att du skulle visa mig typ, hur det såg ut där inne. Och så sa du, men stäng inte dörren för att då blir vi fast här inne. Ja. Och då gick, då gick jag bakom dig och tänkte så här, på red jävelskap så, <gick> så drar jag igen där och, <gick> och vi blir såhär på panikning och börjar skrika. Ja, så, <gick> Så Sanne för komma att hjälpa oss. Det är typ ett av de tidigaste minnen jag kommer med. Men jag vet ja. inte när det kan ha varit. Nu är vi var 17. <laughs> Stäg inte dörren. Då kommer monstren. Ja, det är lite så här. Att jag också. Det, det är svårt de ultra tidiga grejerna. Mm. Men. Jag kommer verkligen ihåg den äh, björnen, gosedjuret, ja. som vi sköt sönder med luftgivar. Ja. Och det är inte bara på grund av att du hittade den här ja, äh, hemma hos dig. Utan det är liksom så här, det sitter det. Jag minns vi slängde ut den på gatan och bara stod och sköt liksom. Ja, att, att vi inte blev mer fucked upp än vad det är. Ja, en det sån är, ja, <laughs> ja precis. Det känns det som några liksom, så här, husdjur borde ha rykt. Ja, <laughs> Vad Skinnat de, säger man. Ja, men skinnflott. Ja, flott de. Ja. Ett i alla fall. Aj, gauching. Det? <skratt> ja, det är... mycket hiss. Mycket hiss. Massa hiss. Ska vi gå vidare med bästa vänner frågorna då? Ja. Den här frågan är ju roligare. Att ställa en 25-årig man än vad svaret är. Mm. Men favoritämne i skolan. Eh... <skratt> <skratt> uh... Syslöjd <laughs> För man fick chilla <laughs> Jag kom på nu Att vi har ju inte, vi har inte valt en dryck Nej just det Så äh, kaffe vill du ha i alla fall Ja äh, det är inte mig väldigt väldigt drycken då eller Jo, det kan jag kan, Nej jag... jag vill ha något mer Om det finns äh... en, en side order Ja äh, ja. jag var på, på Vilmas förut och köpte lite Inför detta okay, okay. Och då har vi trocadero mm. Kalle Sprätt, Oj, ja Och en som jag aldrig har med, som heter Wimfo Fizzy. Och för och nej säger vatten. Eh, vad var det tredje? Wimfo Fizzy. Wimfo Fizzy. Jag kommer hata mig själv om jag inte testar den. Ja, jag vill gärna smaka lite också på ja. den. Så jag tar den. Och sen kaffe då. Ja. Då tar jag kallesbrätten och en kaffe. känns som att det kan bli bra färgkombination här på vårt... Bord ja. Slash stol <laughs> ja, Då är vi strax tillbaka Med drycken Häng med Jävla spännande Då är vi tillbaka med drycken Wimfo, Fizzy, Kalle Sprätt Och varsin kaffe Jag fick min kaffe i Harry Potter-muggen <laughs> Som du vann för tre julaftnar. Aftnarschen? Ja, vi, vi kommer på våra ordet nu. Aftnar. Aftnarsch. Och Kärt, vi firar minne. Jag har inte lyckats ta med den någonstans utan den bara ska vara här. Jag vägrar ju dricka kaffe ur något annat än den. Det är så. Ja, ja. ja den är, är grim. Ska vi öppna dem här? Jag tycker du. Du får öppna Wimfo först. Ja. Det fantastiska ljudet. Det fantastiska ljudet av Wimfo finns Ska vi vara med när du slurkar? Vad säger man? Det säger man inte. Ja, det är all Wimfo du får faktiskt. Tack. Ska vi smaka samtidigt kanske? Ja, mm. jag så har det smakat. Soro Mm. Ja då. Wimfo. Bubbli, bubblis eh, dricka. Bubblig... Hallonsaft. Mm. mm, alltså det ska man ju säga till lyssnarna att det ser ut som en purple drank. Mm. <laughs> mm. Men, um, nej, det var jävligt gott. Ja, verkligen. Wimfo mm. kommer nog göra under på marknaden i år, tror jag. <laughs> <laughs> Köp aktier i Wimfo, fiss i Visst, vi ska gå vidare med frågorna. Du hade alltså ett favoritämne som var syslöjd. Ja, nej men vad fan, vad ska man ta då? Så här i, i retrospekt kan jag ändå tycka eh, det var så jävla roligt när vi hade Sturetorgforsk i, i SO eller hette det SO? Ja, det var det väl. Så geografi och sånt. Ja. historia också det. Ja, men precis. Och han stod där med två tvåfrontskrig och Hugo stod i ett fönster på andra sidan <laughs> och bara så här, skulle vara jävlas. Men, men man hade bortat ju... från ja. hela hela avdelningen. <laughs> men det, det, det som var så jävla roligt med Sture var ju att man var en jävla pissunge, ändå hade man respekt för honom. Mm. Och det är därför man tog med sig de lektionerna antagligen. Ja, verkligen. Så då var det väl inte mitt favoritämne. Men, men nu är det. Mm. Eh, också en löjlig fråga. Favoritfärg. Det ska säga att du är helt glad i svart idag. Ja. Men jag har, man har ju sen från att man är liten liksom. Eh, hela den grejen. Favoritfärg och sådär. Ja, jag tror du menar att man bär svart. Nej men. Nej, men det var bara, bara så här... en tragisk barndom. <laughs> du är bara svart i hela din barndom. <laughs> men eh, jag tror att det bara är någonting man har fått för sig att säga. Alltså att man har en favoritfärg överhuvudtaget. Mm. Och min är röd. <laughs> min är oimfo i lila. <laughs> <laughs> ja, det är nog det nu alltså. <laughs> Vi går vidare med frågan där alla svarade tacos för ja. favoritmat. <laughs> oj, oj, oj. Säg tacos. <laughs> Nej, men det är det faktiskt inte. För är det bara tacos om det är hårt skal? Nej. Nu blir det filosofiskt här. <laughs> Så filosofiska vi kan låta oss vara i det här. Ja. Ja, Annars är det, det är en tortilla. tortilla liksom. Fast det kanske bara är brödet. Jag vet inte. Ja, Det är det. så intressant. Nej, jag Bortklippt. Nej, jag ska. allt ska med. <laughs> Nej, men um, om jag skulle behöva välja. Så ärligt talat, det är tråkigt att säga men det finns inget som slår en bra hamburgare. Nej, det är fan sant. Jag har kanske de mest barnsliga smaklökarna någonsin. <laughs> för jag gillar Tack tacos, habbarer, pizza. Det, det var jag lever för. Ja. Man, är ju, man är inte en gurminge själv liksom. Nej, så. jag tror, kan uppskatta om det är någon som... Det är väl bra för dem om de kan tycka att det är en risotto är det godaste som finns. <laughs> Men en jävla började för mig är livet bara. Verkligen. <laughs> Vi går vidare med mm. favoritfilm. Jag skulle nog också säga man har sagt det den så jävla länge. Så det är svårt att byta nästan. Mm. Så jag säger det Shawshank Redemption. Och det är ingen dålig film så. Nej. Men det är det om jag funderar på om det finns filmer nu typ från förra året som skulle kunna bräcka den. Som Spotlight till exempel. Jag skulle nog gå... Nu handlar ju inte den här intervjun om mig. Absolut inte. <laughs> Absolut inte. <laughs> så jag kanske ska reser... Nej, varit... nej, så jag eh, Men jag tänker att den har blivit så jävla hypad i efterhand. För att den kanske är typ den största feelgood-filmen. Förutom den han ja. <laughs> blir våldtagen i duschen kanske. Men ja. Nej, men äh, det... Man kan ju sätta på den. Med... två fotbollsplaner med bias. Ja. <laughs> <laughs> Fast i Freedom efteråt. Ja, men så att den... Uh... Man, blir, man mår så bra av den när man har sett den Ja men precis Så att den är nog, det, är svårt att ha, det är nog därför han har fått så mycket praise För att du kan sätta på den när som helst Ja precis men det finns kanske ett gäng bättre filmer jag, jag gillar inte att ha en film så som favorit Nej Men vad jag kan säga är till exempel att The Usual Suspects mm. Det är en film om den kommer på på tv som den gör emellanåt Då stänger jag inte av Nej. Då kollar jag klart den och det är, det är väl ungefär så Vad jag skulle kunna definiera Favoritfilmen nu tror jag Usual Suspects 4 av 5 5 av 5 Jag tycker att han är One trick pony Du tycker det? Ja att, nej men alltså, när jag, jag såg den första gången ja. bra. Inte så bra andra gången Jag tycker att han liksom på... är skitbra Andra gången För att då tänker du på allt Eller? Tredje gången då Ja, tredje gången. Då fyller det inte sin funktion. Nu. Nej, men eh, jag vet inte. Det var liksom så här, jag och Emil Alexandersson. Jag tror faktiskt det var en av de få filmerna som liksom han har visat mig. Han ville verkligen att jag skulle se den och jag blev så här: blown away. Jag såg den sent också. Mm. Och då blir det kanske effektfullt. Ja. Eh, du får gärna ha den som favoritfilm, inte det jag säger. <laughs> Opinions are like assholes. Everyone show up on... <laughs> Nästa fråga. Favoritserie på tv. Den var så alltså, en specifik fråga. Jag tyckte det var kul att det var så specifikt Det är väl inte på tv längre man konsumerar serier. Nej, men grundprincipen är fortfarande att de är på tv. Ska det vara en laglig bok så får de skriva att de är på tv. <laughs> de uppmuntrar inte till piratkopiering Nej, Nej, men favoritserie, kort och gott. Det känns som jag är liksom så här. Man, man bara är typisk nu. Mm. Men eh, ah, okej okay då. Jag, skulle, jag tänkte säga Game of Thrones. Mm. Men jag kan, inte, jag kan inte göra det känns det så. Jag får, jag får brancha ut lite. Ja. Jag eh, väljer nog att säga ha, eh, House of Cards. Ja, du och Patrik hade en lång diskussion om det igår. Ja. Där han säger att han inte tycker om den senaste säsongen. Men jag, jag kan ärligt talat säga att jag tycker att han är... Kanon, jag tycker alltid det är 10 av 10 när jag kollar på den. Jag gillar inte heller, det, det gav ju förklaring till igår varför jag inte gillar förra säsongen. Ja, precis. För att, eh, säsong 3 är väl det vi pratar om nu. Ja. För att jag gillar inte när det går dåligt för honom. Nej. Och det gick ganska skit för honom hela det. Ja, precis. Det var, det var jävligt, eh, det var en tuff säsong ja. Mm. För man har gillat det här när han har haft en så här långsiktig plan. Och ja, bara allt, ja liksom. allt bara klaffar i slutet. Men eh, det var nog skönt att man krigade sig igenom den, tror jag. Och det var ju... Då ska man ändå komma ihåg att det är snyggt filmat. Och det är ändå bra dialog så. Mm. Men det bara går ganska kast för dem emellanåt då. Ja. Så du säger House of Cards? Ja. Det, det gör jag nog. Har du någon favoritlåt just nu? Just nu? Ja. Eh, ja... Jag har lyssnat mycket på Tame Impala det senaste. Mm. Och de har en låt som är den sista på deras senaste skiva, Currents, som heter New Person, Same Old Mistakes. Mm. Och det skulle jag väl... Ja, absolut. Det är, det är min favoritlåt just nu. Den, har... den går hårt på kassetten. Den går hårt på kassetten, ja. Och jag på freestylen på väg till jobbet och riktigt eh, cool denga <skratt> <skratt> <skratt> Motto? Catchphrase? Uh, wow, uh, jaha, jag måste ju hellre en rövare i polen än en polare i röven. <skratt> Det är mått, det är mått du lever efter. Ja. Jag tyckte Bass gav dig ett bra när vi pratade för ett tag sedan. Ja. Smutsig ljud, kuk. ja kuk. Det är också bra. Det är också beskrivande. Ja. Eh, lite generell fråga här som men jag tycker om... Jag vet inte om jag ska ha kvar alla de här mm. frågorna. Du är liksom test... Eh... Nej men precis. Eh, ost. <laughs> Den här frågan kommer att vara kvar. Vill du ha mer sådana svar? Så <laughs> Ja, ost är jävligt gött och det kan inte du säga ett Skit om nej. Nej. Ska vi fortsätta ha <laughs> ost <laughs> ja Följdfråga då Jag tycker inte om Dålig ost <laughs> nej, eh, Jag tycker inte om Folk som går eh, Nej vänta Jag tycker inte om tjejer egentligen <laughs> nej. Det finns ju Självklart Ett par som är bra mm. Men så har vi liksom Tänk att vi är ett gäng av um, Vad är vi? 12 pers eller någonting. i den 11 pers i gruppen. Mm. Och uh, alla kommer överens. Vi är från en ganska liten stad. Mm. Men, men tjejer är dumma i huvudet. Det, liksom, det finns inte att jag skulle hitta 11 tjejer här som jag kom bra överens med. De ja, inte utan att det blir uh, inbördeskrig. Tror jag. Men, um, precis. Så jag, jag tycker inte om tjejer. Det tycker jag är en... Statist, statistiskt. Aj. Ja. Snubblar, snubblar på den. Snubblar eh, rättvisa sak att säga från mig. Mm. Eh, då går vi vidare med... Jag vill ha chans på. Eh, Efter ditt rant så är det ju svårt att se någon då kanske. Eh, Karoglad. <laughs> blessed from the past. Ja. <laughs> Nej, men... Eh, <laughs> Rihanna hade varit skönt att få chans på. Det. <laughs> chans på det. Ja, mm, det är sant. Annars eh, är det inte så. Nej, de är inte... Det, det är ingenting av intresse nu. Nej. Det är bara Rihanna och Glad som. Ja, är. det är <laughs> de som uppfyller kvoten. <laughs> utav krav jag har. <laughs> Mitt drömyrke. Um, jag skulle jobba, vilja jobba inom film, tror jag. Um, film Ja, uh, Wally Balls <laughs> uh, var director. <laughs> Fluffer. Ja, men jag har hört att det, det är myt. Fluffers ja. finns inte på riktigt. Eller men då det kanske det finns en... Det finns en marknad. <laughs> det finns en marknad, ja. <laughs> <laughs> uh, nej, jag, jag skulle inte vilja vara... De gjorde lite inslag uh, med Johan uh, hemma i våran lägenhet. Mm. Och så här, om man ändå ska kunna vara realistisk här Vad man kanske skulle klara av att göra Så hade det varit kul att vara kameraman Det ja. tror jag hade varit jävligt nöjd med Man är ute mycket och jobbar och Förstärka biceps Ja men bickarna Jobbar man på och... <skratt> Nej men jag tror det är jävligt skoj. Ja. Drömyrke kameraman Jag <skratt> är oväntat ändå mm? <skratt> Här kommer en rolig fråga då Har du någon gång brutit mot lagen? Ja, vi hade ju en period i vårt uh, vårt liv som vänder här när vi bara definierade cyklar som Olles och lullos låsta eller olåsta. Mm. Uh, och sen tog vi dem till stora bron där över mig. Uh, antingen så eldade vi upp dem eller så slängde vi ner dem från bron. <laughs> och det är, ju inte, det är ju inte lagligt. Det är inte superolagligt. Men, men det är inte superlagligt. Men... Uh... Nej, jag var ju misstänkt för en uh, våldtäkt, arvika festival <laughs> 08, men de fick mig inte. <laughs> Lack of evidence. Lack of witnesses. <laughs> jag tror jag ska säga ja, om jag, det. Jag inte säga det riktigt osmakligt. Det här ska ju vara på public domain. Ja. Vi går snabbt vidare. <laughs> Vi går vidare med... Har du någon favoritsvordom? Ja, ja, jag tror min är lortkuk. Det är bra. Det, ja, det, är... Alltså, det är någonting som jag säger ganska ofta. Slår jag i tån så är tånen lortkuk. Mm. Eh, det är... Förlorar jag på FIFA så, det är... så är läget lortkuk. Alltså det funkar, det är allt. Ja, det, är, det är något du ofta säger och något du ofta har. Ja, precis. En lortkuk. En lortkuk. Så det är min favorit. Det här visste du inte om mig. Uh, jag har extremt stor pung. <laughs> Fast det visste många i den här gruppen tror jag. Ja, det tror jag. När jag har på mig bara kalsonger ser ut som en sån blöja. För att... <laughs> <laughs> <laughs> för att pungen är så jävla stor. Det visste ni inte. <laughs> du har bara tagit en huge dump. <laughs> Front dump ser ut som. Jag får, jag får öppna min kallersprätt på det oh, Inte så god som den minsta. För, ja, det är alltså smak av kiwi, kallesbrä. Det är den gröna, den blåa heter Berabus. Mm. Nah. ja jag tycker ändå Wimfo. De tappar ju bollen när de döpte den. Men ja. Så kommer... Wimfo Fizzy var godare än Kalle Sprätt. Ja, skulle ju ha liksom något liknande. Det skulle ju vara den tredje akten mm. i Berabus Kalle Sprätt. Palle Kuling. Uh -huh. Jacky Arklöv. <laughs> <laughs> Kalle Sprätt, och Jackie Arklöv. Morden i Maleksander. Smak av morden i Maleksander. <laughs> Det är dåligt. Ja. <laughs> Ska vi gå vidare med... Ja, jag ångrar att jag inte... Jag... Eh, jag vet inte. Jag har inte... Jag ångrar att jag inte har rest så mycket, kanske. Mm. Jag skulle vilja ha sett mer av världen nu. Men... Jag känner också att det kanske är bra. Så att man kan tvinga sig ut lite senare i livet. Och se. Ja. Jag menar, mina föräldrar rör sig inte utanför Europa till exempel. Och de är ute ganska mycket. De är ute ganska mycket, men... De ser bara... <skratt> <skratt> de, de ser bara så lite... De, de åker till Italien liksom. Mm. Men jag vill vara den som kanske... Men inte, jag vet inte. Kanske i 40 år och drar en roadtrip i USA eller någonting med grabbarna. Drar till uland Ja men Precis. Ja, men Bara så här, ju, ju äldre man blir kanske viktigare. Att man åker ut och ser lite grejer som man inte är fast här på mm. något sätt. Vad ångrar du? Eh, jag jag, ju, jag har ju bott sen typ, sen studenten i Norge. Mm. Men jag har bara testat på lagerjobbet. Jag har jobbat inom lager hela tiden nästan där. Ja. Så jag kan väl nästan säga. Det blir också ett så här... Att jag ångrar att jag inte testade något annat. Men jag ångrade väl att då typ. i sådana fall att jag började med lager. Mm. Eh, är jag snarare att du ångrar att du fortsatt med lager. Det kan man nog säga. Mm. Alltså, jag tror det är ganska viktigt om man kommer ut i arbetslivet att man testar lite olika grejer. Mm. Men jag testade, eller jag fastnade för lager. Det var jävla lätt liksom. Ja, det är klart. Att det... Nej men det var det. Annars är det jag ångrar. Din vesektum Ja, jag ångrar att jag inte har förhud. Ångrar <här> det. <här> <här> <här> ja, varför älskar folk dig? Um, folk, folk älskar mig för att de tycker jag är ganska rolig, för att jag ger, jag har extremt mycket gutturala läten. Så liksom så man vet aldrig vad som kommer ur munnen. <här> Jag tror att om det är någonting som vi ska hitta på så kan, kan jag försöka liksom få det att stämma. Jag kan försöka vara den som, som styr lite. Mm. Jag, tar, jag tar glädje i det, annars hade jag liksom inte gjort det. Så, ja, jag tror det. Men jag tror aldrig man växer upp på något sätt. Jag, jag, jag vibrerande rövhål. <laughs> så fiser mycket. Man majsar in. <laughs> Vi går ju där då, men ja. varför hatar folk dig? Det är för att jag försöker vara rolig. <laughs> jag försöker få, få saker att stämma, planera saker, men ingen vill att jag ska göra det. <laughs> och bara säga det i vägen. Och sen står jag bredvid någon som försöker säga det smart och bara är ett supergutteralt läte. <laughs> Ja. Ta dig över mycket? Och... Hur håller du med Micke? Jag vet inte Jag vill att det ska bli bild Nej men eh, jag, jag kan inte se någon annan anledning Varför folk skulle ogilla mig Eller hata mig så. Nej, jag jag tror... att du, är, du är tråkig och Ställer till problem ja. Behöver man så mycket mer Anledning <laughs> Nej, jag tror inte det. Då har vi kommit till sista Bästa Vänner-frågan. Mm. <laughs> Men den här är inte med i Bästa vänner Tror jag att det är, i alla fall. Nej, <laughs> det är inte som jag kommer på. Hur vill du dö? Um, jag skulle vilja liksom um, vilja bli torterad till döds. Någon <laughs> speciell tortyr? Nej, jag vill, alltså den här vattentortyren ska ju vara den värsta när du tror att du drunknar hela tiden. Underboarding. Mm. Men... Ja, det är så det är va? Ja, för det är inte den här, jag tänker inte den här kinesiska Drottad. vatten Nej, precis nej. Utan riktig jävla hardcore drunkning med en disktrasa bara, du vet ja, en sån här, få ut information vart Osama Bin Laden gör ja, men sig men precis uh, Zero Dark Thirty den, Det gjorde de ju på riktigt Det är en känd grej, anekdot om man ska säga någonting som jag kör anekdoter på så kommer väl den upp kanske tre gånger i året. Men nej det hade liksom, jag tror att folk i min närhet liksom så här jag vill att de ska känna att jag kände. Mm. Så ja torteras till döds hade varit om man väl ska dö, liksom. Mm. Cancer, det är många som dör av det liksom. Det Är för mainstream. Ja, jag menar jag hoppas inte det är någon som sitter här och säger att de vill dö i sömnen för det är ju liksom Somna in är för bögar. Ska vi gå vidare till det sista inslaget? Ja, ja. Härmed är frågorna avslutade. Okej, okay, okay. Du har bara sista inslaget kvar. Vilket är en sammanfattande låt om personen. Jag har mm. valt ut... Jag ska göra en cover på en låt mm. som jag tycker sammanfattar dig. Okej, okay, ja. jag har inte bytt texten något sånt här, utan det ska ju vara den låten. Ja. Låten jag har valt är... Världens snuskigaste man Med Christian Antila <laughs> ja. <laughs> Så jag tar min Gitta -lele här och börjar Ja men uh, varsågod Med en näsa som ett klipp och själ en animal spänner blicken i dig som en svulten gång Och jag ser baby Det finns en sak som alltid består Med tänder som ett stenbrott Hållning som ett vrak Mina tankar kladdar ner dig Mina händer torkar av Och jag ser baby Det finns en sak som alltid består Åh, åh, åh Vill du skaffa dig I'm <laughs> Vi avslutar ja. väl med att säga att tjejerna säger hej mm. till världens snusklikaste man, Carl Erik Andersson. Sup! Du <laughs> får jag sluta där, eller? Ja, jag tycker du det. Bra! Hej!